Kilenc. Egy fényűző New Yorki lakásban, mely a Central Parkra nézett, Mrs. Robson boldogan kiáltott fel. Ó, hiszen ez csodálatos! Milyen szerencsés leány vagy te, Cornélia! Cornélia Robzon kipirult arccal ült ott. Kisé kövér erős csontú leány volt, szelíd, barna szemmel. Igen, csodálatos lesz, ismételgette elakadó lélegzettel. Az öreg Miss von Schiller leereszkedően bólintott szegény rokonai felé. Mindig arról álmodtam, hogy utazni mehessek Európába, dadokta tovább Cornélia, de sohasem reméltem, hogy csak ugyan sikerül. Természetesen Miss Bowers, az ápolónőm is eljön velem, mint rendesen, folytatta az öreg hölgy. De ő csak a munkájához ért egyetlen okos szót nem lehet beszélni vele. Sok apróság valamit Cornélia megtehet számomra. Ó, olyan szívesen megteszek mindent, Mari néni, kiáltotta Cornélia lelkesen. Jó, jó, kedvesen borintott Miss von Schiller, akkor tehát menj és nézz utána, hol van Miss Bowers. Itt lenne az ideje, hogy megkapjam a tojás Kornélia Cornélia kiszaladt. Anyja odafordult Miss von Schillerhez. Mári, drágám, hidd el, kimondhatatlanul hálás vagyok neked. Szegény Cornélia nagyon sokat bánkódott, amiért nem volt sikere a társaságban. Én pedig sajnos nem igen vihettem sok helyre, mióta Ned meghalt. Nagyon szívesen elviszem, jelentette ki Miss von Schiller. Cornélia derék, engedelmes leány, nem olyan önző, mint a mai fiatalok általában. Mrs. Robson felállt, és könnyezve megcsókolta a gazdag rokon a sárga ráncos arcát. Halálig hálás leszek, hüppögte. A lépcsőn fehér kötényes, magas, simára fésült, hajú, középkorú leányjal találkozott, aki valami gyanús sárga folyadékot vitt, talpas pohárkában felfelé. Kedvesen odaszólt neki. Akkor hát nem sokára utaznak a leányommal együtt, Miss Bowers? Igen, Mrs. Robson. – Milyen pompás utazás lesz? – Igen, bizonyosan az lesz. – Volt már valaha külföldön, Miss Bowers? – Ó, igen, tavaly összel Párizsba utaztunk Miss von Schillerrel, de Egyiptomban még nem jártam. Mrs. Robson körülnézett és lehalkította a hangját. – Remélem, nem lesz semmi baj. Ó, dehogy, Mrs. Robson, arról gondoskodom, mindig nyitva tartom a szememet. Azért mégis árnyék volt a kövér Mrs. Robson arcán, amint lefelé sétált a lépcsőn.